Kapittel 17 Og det skjedde, så snart David hadde begynt å bo i sitt eget hus, at David sa til profeten Nathan, «Se, jeg bor i et hus av sedertre, men Jehovas paktsark står under teltduker.» Da sa Nathan til David, «Alt som er i ditt hjerte, gjør det, for den sanne Gud er med deg.» Men det skjedde samme natt at Guds ord kom til Nathan, og det lød, «Gå avsted.» og du skal si til min tjener David, «Dette er Jehova har sagt. Det er ikke du som skal bygge mig det hus jeg skal bo i. Jeg har jo ikke bodd i ett hus fra den dagen da jeg førte Israel opp, och til denne dag, men jeg fortsatte fra telt til telt, og fra et tabernakel til ett annet. I hele den tiden da jeg vandret omkring i hele Israel, talte jeg da et eneste ord til en eneste av Israels dommere, som jeg befalt å være hyrde for mitt folk, og sa, Hvorfor har dere ikke bygd mig et hus av sedertre? Och nå, detta er hva du skal si til min tjener David. Dette er hva herstyrkenes Jehova har sagt. Det var jeg som tog deg fra Beitemarken, fra din plass bak jorden for att du skulle bli leder for mitt folk Israel. Og jeg skal vise mig å være med dig overalt hvor du går, og jeg skal utrydde alle dine fiender foran dig og jeg skal visselig gi deg et navn, som navnet til de store som er på jorden og jeg skal visselig bestemme et sted for mitt folk Israel og plante dem, og de skal i sannhet bo der hvor de er, og aldrig mer skal de bli uroet. Og urettferdighetens sønner skal ikke slite dem ut igjen, slik de gjorde i begynnelsen, ja, fra de dager da jeg satte dommer over mitt folk Israel. Og jeg skal sannelig ydmyke alle dine fiender. Og jeg kunngjør for dig: Jehova skal også bygge dig et hus. O det skal skje, når dine dager har nådd sin ende, og du går bort for å være hos dine forfedre, at jeg visselig skal oppreise din ett etter deg, den som kommer til å være en av dine sønner, og jeg skal i sannhet grunnfeste hans kongedømme. Han er den som skal bygge meg et hus, og jeg skal visselig grunnfeste hans trone til tid. Jeg skal bli hans far, og han skal bli min sønn, og min kjærlige godhet skal jeg ikke la vike fra ham, slik som jeg lot den vike fra ham som var før deg og jeg vil la ham bli stående i mitt hus og i mitt kongedømme til uavgrenset tid, og hans trone skal bli en som består til uavgrenset tid. I samsvar med alle disse ord, og i samsvar med hele dette synet, slik talte Nathan til David. Deretter gikk kong David inn og satte seg framfor Jehova og sa, Hvem er jeg, Jehova Gud, og var mitt hus, siden du har ført meg så langt? Og som om dette skulle være noe lite i dine øyne, Gud, så taler du om din tjene skjus in i en fjern framtid, og du har sett på mig i samsvar med utsiktene for det menneske som er på vei oppover, Jehova Gud. Vad mer skulle David kunne si til dig om det å ære din tjener? Du kjenner jo selv din tjener fullt ut. Jehova, for din tjener skyld og etter ditt eget hjerte har du gjort alle disse store ting, i det du gjør alle de store gjerninger kjent. Jehova, det er ingen som du... Og det ingen Gud foruten deg i forbindelse med allt som vi har hørt med våre ører. Og vilken annen nasjon på jorden er som ditt folk Israel, som den sanne Gud dro ut for å løskjøpe til seg selv som et folk, for å gi deg selv et navn, kjent for store gjerninger og fryktengittende ting, ved har drive ut nasjoner foran ditt folk som du har løskjøpt fra Egypt? Och du gikk i gang med å gjøre ditt folk Israel til ditt folk til uavgrenset tid, og du selv, Jehova, ble deres Gud. O nå, Jehova, la det ord som du har talt om din tjener og om hans hus, vise seg å være pålitlig til uavgrenset tid, og gjør slik som du har talt. Og la ditt navn vise seg å være pålitlig og bli stort til uavgrenset tid, så en sier, Herstyrkenes Jehova, Israels Gud, er Gud for Israel, og la din tjener Davids hus bli et som består for ditt ansikt. For du selv, min Gud, har åpenbart for din tjener den hensikt å bygge om et hus. Derfor har din tjener funnet anledning til å be fremfor dig. Og nå, Jehova, du er den sanne Gud, og du lover denne godhet med tanke på din tjener. Og nå måtte du beslutte dig for det og velsigne din tjeners hus, så det forblir til uavgrenset tid for ditt ansikt. For du, Jehova, har selv velsignet, og det er velsignet til uavgrenset tid.